І думає, що говорить Старішина був ще не старий чоловік І могутній, мов дуб Високий, широкоплечий Руки як довбешки А шия, хоч обіддя На ній гни. Про такого кажуть, що він однією рукою Волові роги скрутить Його лиса, стовбуряста голова І здіймалася над плечима Як велетенський буряк і спала на сонцем, виблискувала і відливала червоною міддю. Старішина, вовчий хвіст хоче битися? Це похвально, сказав кей спокійно. Я теж хочу битися. Тільки як? Може, вовчий хвіст скаже? Вовчий хвіст повернув до нього густу кошлату, як нехороща бороду і дового носа. В очах збентеження. Кий був не слабший за нього, але молодий, стрункіший, спритніший. «Як?» Старіша довго думав. Потім сказав, «А як б'ють ворога?» «Зустрінемо, зупинимо і навалимося всією силою, як же інакше. Якщо тікатимеш, не поб'єш». Так радив і радогаст Але в нього було обмаль воїв. Всього три чи чотири роди А ми зберемо майже все плем'я І не намагайся отруку посіяти в наших серцях Зерна сумніву і зневіри Розсердився вовчий хвіст Твоє діло маленьке, сповісти висядь А ми будемо думати Так-так закивали головами старішини родів. Треба подумати. Вибрати воєводу або князя замість померлого божедара. Треба подумати і про те, як іде зустріти гунню. Давайте думати, погодився Тур. Хто скаже? Знову підхопився вовчий хвіст. Моя думка – зібрати весь полянський полк Знайти рівну місцину І стати сукупно Щоб притнути шлях Ернакові Сила в нас немала І боги допоможуть нам Згода, згода Загукали старішини Зібрати всіх, хто здатен тримати списа в руках А якщо ми не спинимо гунів, що тоді? Спитав Кий Ми поляжемо А жони, діти, старі Мовчий хвіст знову випнув наперед бороду. «Що ж ти надумав? Ну, кажи, може тікати всім?» «Не тікати, а відступати. І жінками, і дітями, старим, всім, відповів Кей. Сьогодні, негайно, потім буде пізно. Відступати в ліси, на північну окраїну Полянської землі. А якщо і там не витримка буде то ще далі, у землю Деревлянську або за Дніпро. А війську нашому, мені здається, не слід ув'язуватися у відкритий бій, де гунни матимуть перевагу. А потрібно теж відступити в ліси і з засідок нападати на поодинокі гунські загони. І гунни передушать нас поодинці, мов кібець курчат. Розсердився вовчий хвіст Проти сили потрібна сила А тож, а тож Закивали головами старішни Однак кий не здавався Проти сили потрібна не тільки сила А й хитрість Пригадайте, ведмідь, який сильний А й той тікає від малесеньких Але розлютованих бджіл Що нападають із всіх боків І жалять у найнесподіваніші місця ти гадаєш, Ірнак побоїться наших бджолиних укусів? Якщо кусати часто і дошкульно, побоїться. А головне, гун не побояться лісу, і носа не поткнуть до нього. Там ніяк не розвернутися гунській кінноті, а для нас він захист, схованка. За кожного дерева, за кожного куща проспіває пісню смерті полянська стріла. Просвистить і прониже гуннові серця наш спис».